E'uzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. As-salatu was-salamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wasahbihi e jme. Të nderuar dëgjues të radios Islame, të nderuar vëllezër dhe motra muslimane muslimane, assalamu alaykum rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahir-rabbil-alamin. Falënderimet janë vetëm për Allahun xhalla sha'nuhu për të gjitha mirësit, begatit dhe nimetet që nëj ka falë. Elhamdulillahi, robbil alemi. Në bitë gjitha, muamira, begatit dhe mirësit është feja islamën, u dhe zimi në fejnë Allahu gjëllëshe në bu. Në përmjetë kësaj feje, Allahu subhanuve te ala i dha, ose në tregoj, kuptimin e vërtet të jetës torë, Edhe na mësojnë se si ta jetojmë atë. Për si ta ndërtojmë jetën tonë në këtë botë, duke arritur nëpërmjet kësaj metode, ta fitojmë edhe këtë botë, edhe botën tjetër, elhamdullillahi rabbil alamin. Kjo është thamë më e mirë, mirësi, më e lartë mirësi, më ma e madhja dhuratë e Allahut subhanahu wa taala. Sepse mirësitë e Zotit janë pafund. Thotë në Kur'anin Familar, Gjelle v'Ale, Audhu Billahim në Shëjtani Rëgjim, Wa in të uddu një ametallahi, Lë të fësuhën. Nëse doni me inumru një metet e zotit, nuk arrini dhët me inumru. Dhëtë thotë, kapaciteti dhe aftësia njërzore me inumru një metet e zotit, nuk e përbalan. Më të thonë një kushë i shifër, me miliona, me miljarë, dhe me biliona, me ra, të gjitha zhvlerësohen para numrit të madh dhe pra si të pafund të nimeteve të Zotit, alhamdulillah rabbi alamin. Çka është më e rëndësishme pra thamë, në mëson Allahu xalashanu, si ta ndërtojmë këtë jetë në formën më të mirë dhe më të përshtatshme duke realizuar atë për cilën vetë Allahu subhanahu wa taala na ka krijuar. Mirë, çka ndodh me ne, ç'a ndodh me njerëzit në përgjithësi dhe me ne muslimanët në veçantë. Ne si musliman, jemi në statusin e ati, në gjëndje në ati, që e beson Allah, beson në dhe botën tjetër, pra jemi musliman dhe i plotësojmë plotësoj të gjitha kushtet e besimit, por ajo që ne na dëmton, ajo që për ne është jë dëbishme, është hutia dhe gafleti, me të cilin ne s'ilëmi në jetën e kësaj botë. Për këtë arsyë, Pe gambërin e Alihi sallatu wassalam ka dhan këshilla ve porosi që do i përmendim inshallah. Ne e shohim ç'njetën <coughs> tonë përditshme jena plot e përplot me angazhime, me të lashme, me stresë, me kasavete, me me preokupime të ndryshme, ëh, eh? me dalën punë, familja, gruaja, fëmit, vllaj, motra, prind farefisi, shosnija, objektivat, sënimet, me marri shkoll, me mësugjut huja, me zani vend mirë punet, me hynë punë e sërmasnesit, puna e përdiqme, edhe shohim që i bahet jetë a jonë, i zete katorori ka ditë nata, edhe të rridhe të bame i pas, ne të ne i kishim mush, prej shumësisë kasa veteve, dhe të objektivave që kemi vendosë, në vetë vetën to. Mirë po kjo, ka sjell në ka sjellë në pozitë, të hutimit dhe të gafletit nga ka sjell në pozitën e harresës dhe merremi vetëm me këtë bot, me kasa veten të lëshet dhe çështjet e sa. Edhe maqec, ai i cili duke harru krejt Zotin, është dhën më të kësaj bote, më sknaticëve, më epshëve dëshiave dhe lakmive të saj. Njerëzit mund të ndahen dy kategori, duke janë prem me thik, por prefersisht njështë që janë të angazhumë në këtë botë amë me qeshtet e halalit edhe kanë haru këtë botën tjetër por në Udubila ka kategori tjetër e cila mjese ka haru atë botë por ashtë angazhume me qeshtet e haramit dhe Allahun haruit për eksaj ajo që kërkohet ashtë dy gjanë muslimat të largohen për e haramit një dhe të përkujtojnë botën tjetër Allahun gjelesha në hulë logaritë për cilën dhe dalin para zotit sub Gjematin dëru Kjo dënja Wallahi nuk ka fund Do të thot diku sis pas ka fund Nuk ka fund kuptimin e lakmis Jo në kuptimin kohor Në lakmi Në dëshira Për me pas prej saj Wallahi s'ka fund Si kur jo këto qi ka Por edhe ma te për të kishtë e pëshë njëri Për e për të kishtë e dashtë Edhe ma te për se sa ka Me i plëtsu edhe me i pasë A nuk thot sallallahu alaihe sëllem Sikur njëri u ta kishte Një lughin me ar Gjëmatin dërum, subhanallah Sikur ne i tash dikush Më nga fal një kalep Me ar, eh, kur dalim i të të dëgjamia Pa dënjan nga ka fal Jo, ja, jo ja një kalep Pre aty në lingotave të arit Jo ja një kalep, një lughin Me ar, thot sallallahu alaihe sëllem Ba me e pas E don të dyten A ke një? Po, po qatën Allah e duhet dhe një, mirë dhe një, që edhe tjetërën, tri për të i bajënë, që edhe në masajtën tjetërën, vëllahi kërës në ngopet, dhe thotë që lëllahu a.s. nuk e ngopë synin e njeriut, vetëse kur të amlojnë dhevë, praveç kur desin, vetës atë herë ma i mullën dëshira të e kërkesat që ka, sepse për ndryshe, nuk din më unanë. Kjo dënja, si kurse e kanë thanë, e kan asë si puna atit etunit, një që ka etje, që ban, pinë, pinë, pinë, mi po vje një moment që n'gopet, nuk pinë ma, jo Allah, etja për dunja, edhe nga rendja ma saj, ashtë një sëj si me dasht me eshu etjen me uj detit, muj me, me kryp. Edhe prandaj thot, lakmija për dunja, asikur me vi uj në detit, sa ma shumë qitë pish, Nja që ma shumë të shtohet etja për te. Mi për gjëmatin dërum të shne i këta jena, njerëzjena, dëshira kena, lakmina kena, si me abame për e përbalu këtë sfit të madhe me cilën balafacojë njerëzit përgjësi dhe muslimat në Vesanti. Pegamberi sallallahu alaihe sallem thot, kujtonja atë e cila ju prishë lezetin e zjanare. Këm me kujtu, me kujtu vdekjen gjëmatin dërum. Ne ta në dina që i vdekje është hak. Ama nuk e kujtojmë. Edhe kure kujtojmë, nuk e kujtojmë, nuk e kujtojmë ashtu si duhet që me në e ba e fëjti në duhur për mbi mendjen ton, zemren ton edhe për mbi shpirtin ton. Salallahu aleyhi ve sellem e jep këtë kshilë, sepse nëse njeri u e kujton vdekjen, Wallahi kishte më unanë. Kishte më unanë. A nuk jetojmë ne njëtën e kësaj botë, duke nga rendë mësë dëshirave të saj, i gjenë musliman të rritë e treja, bisa për zotën edhe të rritunit, që janë ba burra asë gra, për fatket edhe plesë ma keqë, i gjenë të rendë mësë dunjas, me epshet e laknit e sajë. Në falë Allahu shqyret, në gëzonë Allahu në ashton, në vend që me ju falenderu Allahut, edhe me, me festu gëzimin ashtu si kur se duhet, në ledhe njërzit përzihën burra agra bashkë, me e henge muzik, lakuris përfa që ta në zesh, kush? Muslimandu Allahi, fejohen, martohen, edhe për me e gzu marteset, për me e filu me bereqet jetën e këti qiftit rrit, në vend që me e filu me kënacina Allahut, me pëlqimin e ti gjëlle gjëlelu hu, që me i dhanë bereqet qiftit, me i dhanë bereqet familje si të vinë ma mrapa, e filojnë ditën e partë martesën me dasën e me e henge. A mazvallja na kundra dasmës e hengut dhe frimit, jo vallah. Amë dasma e hengut dhe frimit të jen aty ku është halal, po jo përzihen muslimat me tjetrin. Edhe shkon për mashalla muslimani ka me vetë vajzën, ka dhe drum, s'po i përmandin tjetër, po thonë vetë këtë që i kanë hyçëm vetë. Edhe janë të veshur për façet xhez. Wallahi. Edhe ke, edhe atje çaj gjën, i gjën po për façet xhez, i gjën haram. Edhe ma heq çakullotë dhe sytë të tij. A mos vallë mendon që ashtu si kullot sytë të tij po ruhen prej fërmave të tij, prej gruas të tij, prej vajzës të tij, prej motrës të ti. tij? E pra muslimani nuk i shkon. Wallahi ashtu. Dhveshet muslimani laquriç, e zhvesh gruën e vet, vajzën e vet, uladin e zhvesh si shkon blasht. A, për plasht, ja plasht, ashtu, kena me shkute, është tanë, shkojnë, ashtu. E qatë duhet ty se si shkojnë tanë, a nuk të vret në vetë e gjelozija dhe hallit, turpi, që nana jote, motra jote, se vajza jote është e gjfeshën lakuric, edhe breth para mashkuive, po si duket një këtë në ru, me kalu edhe dikush një mashku me e pa me synin e lakmis, bahës gjelosë. Pate kështu duhet me kenë, bahës njëri gjelosë. Kurse të zhveshur kre para gjithë burrave, mashkujve të huaj nuk përzihet, pse këtu është vendi i cilëve? Dhe mblati ndërua fra njerëzit, muslimanët veçanti janë të hutum, edhe ato dëfrime. Plazhi nuk është hall, nuk është haram. Plazhi është hallallasht, ama harami bën njerëzit me lakuricinë edhe me përçundimin e tyre, me harrimin e tyre, me gafletin e tyre. Kaçi urdhëresave dhe ndalesave të Allahut xhalla xhelaluhu. E pëse vinë gjitha këto? Vinë se musliman janë haru mas kësa i bot, mas qefë dhe dërshiave tësa. Po thotë, salallahu a.s. Kujtoni e vdekin që t'ju prishet le zeti i gjanave. Ba me kënë një dasëm, një hengë, njërëzit të këcjue, të dëfryue, ashtu si zoti nuk e ka urnua, e ka ndalubi dhe. Edhe ba me vdekni një, një njëri, jë me vdekti, ose unë. Me vdekni tjetër, a i prishet le zeti asaj dasëm, ati e heng Po Allah i prishë E nëse ti me dëvërte dhe sinceritet e me ndonë vetë vetën të anë Por nëse Zotin ma më mërë shpirtin Qa dojë thamë Allahu Gjellëshanu Qa dojë thamë për përgjësin që e kisha për bashorte tem Për vajzen tem Qa dojë thamë për përgjësin që e kisha me erujt sënin tem E kështu më ra Nëse njeri u me sinceritet e përkujton Atë herë do reagojnë dhe do ndryshojnë Imam Shafio radiallahu anhu Ma në të shkopë ndore I thoshin, o imam, përpse e mam shkopin, ti rije, i forti, e s'ke levoj për shkopin. E maj, e maj, të të shkopin. E maj, se du me kujtu që në kytë dënja jam uhtar, jam tukalu, s'kam pun me kytë dënja. Pra ndaj, ruhem prej saj, prej haram e vetësaj. Zotit qofti iknaqën prej ti, insha Allah. Kjo dënja që ne jetuim, Allah të zëleshan u thot është përjetim ma shtrusë. Përjetim ma shtrusë. Tanë, kur flenë, tanë vëna këndodhë me pa andëra. Në andër, përjetojmë knaxi, përjetojmë frikë, përjetojmë në djenja, si kurë që në dynja, me pa në andër diqet frikëshme, pahtë nga delgjumi edhe zëmra nga reforëtë. Pse? Se edhe pse e nga në andër e përjetojmë. Mirë po ba me pa në andër të keqë kur na, që kur dëllë nga delgjumi, qëna prej gjumit, thona, uf, uf elhamdulillah, ozë zëtë farë stresi që farë hallë që që që isa shënë realitet ajo në gjarje që më ka ndohë në gjumë e? Dalim nga një bot në një bot tjetër nga bota e andrës dhe e gjumit dalim botën e dunjas ku ne jetoj a mundet me më hu kush botën e gjumit ku ne jena? jo, se përsa është e vërtet a mundet me më hu kush në atë botë ne përjetoj më në djenja frik Euh, mirësi, dashëri, epshe, qëndë qoftë. Si kur i përjetojnë këtë botë, i përjetojnë. Mirë, për po qëndodhë, ajo botë nuk është e vërtetë. Përjetim ma shtërës është, anërështë. Pra ne i kurësët, kurë në delë gjumë i thona, o, që që që që që ishte anërë, pra që ishte e vërtetë. Pse, se kjo ku jena është e vërtetë, të një aja ku jena është e vërtetë në një kohë që Allah u gjellësha në hu thët, kjo dunja është për jetim ma shtrus. Qa do të thot? Do të thot njerëzit në dunja, janë në gjumë, kur të vdesin do të qohen prej gjumën dhe do dalin botën e vërtet. Dhe për ta kuptu këtë gjah, edha me shemullin e ma përparshë. Ashtu si kur se ne, kur qohna prej gjumën, eh, thona, a jo andra ku ishim së është e vërtet, këtu jena në të vërtetën, Ashtu edhe njerëzit kur të vdesin, do të kuptojnë që dë një aja ku kanë kenë nuk është të vërtet. Por tjetra është tjeta e vërtet, e në këtë botë në faktë janë vëtëse të përgjumë. Kjo jetë nuk është vëtëse grumbullë ditshë. Fudajl i bën ijatë, radja lalu, zëtë të i qoftë të i knaqën prajti, e pyjtë një njeri, i thëtë sa vjetë qëje, i thëtë taj 16, i thëtë, A, thët, pjesën matë madhe të rrugës për të këllohu e paske kërën. A i thët, ina, alellahi o ina, elehi rraqio. Të allohu tjena të këllohu për këthena, e, unë gushtu me vdekë, në ka qëthë. Pra ndaj, kur jeta e pjëti vdekën, i tha, jeta, pëse mu mdojnë e ty të rrenë? I tha, të dojnë, thët, sepse të jenë një andër e bukur mashtruse, ndërsa unë jam një realitet i hidhurë. A u trondita i tha, "Të Allahut jena tek Allahu tjena, do kthena." I tha, "Po tha, pra ndin të vërtetën asaj fjalë, cila është ta? E vërteta asaj fjalë është që ai njeriu do të ndalet. Pra do eci në botë tek do të ndalet kur kur të vdesin. Do të ndalet, por nëse do të ndalet do të pyetet, se s'nalet kot. Do të pyetet, ti a je përgatitur për përgjigje?" Ai tha, "Si as zgjidhja e kësaj punë, ka tha zgjidhje." Nga këtë moment që të gjërë Ragullë ndrysho dhe puno dhe të një Dhe Allah me mshirë të vetë Dhe ta falin atë që ka të janë për para Edhe dhe të shpërblejnë për këtë që i keve pru E nëse nuk zhen men Nëse prapë vazhdojnë Atëherë Allah dhe të gjykojnë për këtë këtë që i keve të vazhdojnë E dhe ta logarisin edhe atë që i keva ma për para Salallahu a.s. Ju thotë shokë vëtë ti I banë tri vijëa Në 2, një, një tjetër më larg 3. Tek via e parë tregon dhe thotë, "Kjo është njeriu." Tek via e dytë thotë, "Kjo është vdekja." Tek via e tretë thotë, "Kjo është shpresa që ka njeriu." Dhe thotë, "E arrin ajo që është më afër." Sallallahu alaihi ve sellem. Kjo është njeriu, kjo është vdekja, ndërsa kjo është shpresa e tij dhe arrin njeriu ajo që është më afërt i kush e arrin e arrin vdekja për e cilës nuk mund të largohet dhe e cila vjen pa pritur thot xelale kullu nafsin dha'iqatul maut çdo njeriu çdo nes do ta shijojë në vdekje edhe vdekja të xen pa prit vdekja nuk njeh mosh e xeli nuk ka sabr për të xen pa prit Mos të mashtrohet plaku se ka me pas jetë edhe ma gjarë, se unë gjash dheqë, 7 dheqë jam tëshë, filani abatet 10 dheqë, 90 dheqë. Wallahi, po as i rju, mos të mashtrohet prej plaku, të sa mirë filani ashtë ba plakë. Po asë fëmija nuk mundët më u mashtru prej triutë, pëse? Se pëse sa vetë shkojnë. A e kënë i një kur thëjnë, sa kinja shkojnë para deshve, sa kinja, shkojnë para deshve, Së atë rije fmi shkojnë për para të rritunve ose para plegjve, sepse e gjeli ashtë hakë. Dhe nuk nje fmoshë, dhe nuk banë diferencë. Tregohet që ka qenë njëri kopratës i kishtë të bëa 300.000 dinarë. Pare, arit, florinit, 300.000, si me thonë, sot 3 milion franga për thonë. Dhe i shkonë me leku i vdekjesë i trënditur nga situata, i thët, omelek i vdekjes, mi jetë tre dit kohë, mi falë tre dit. I thët, jo. Ja. I thët, po të jap gjysen e pasurisë. Jo, ja, jo, ja, nuk ban. Jam urnu, kam afat, kam kohë, do të marrë shpirtin. Do e dërzosh, Allahu e don, ka dhanë urdën, unë ndrysh nuk dhe prej. Thët, omelek i vdekjes, mi jetë dy dit, thot, po të jap dy tretat e pasurisë. I thët nuk ka qajre I thët ma epi ditë Thët kjaptan pasunin Vë që ditë ma epi Mjep pëndohem koh I thët jep Atëherë thët pritë sa të shkryj letë Edhe të regojë që me gjakun e ti E ka shkryjë dhe ka than O njëri Ku pëtëj e vlerë në kohës Se me gjithë këtë pasurin U smulta me bleja së një minut kohë Dhe me leku i vdekes Pja më shmirt Se kur t'i dhin njëri të gjelive Pëndohet Edhe në ato momente e gjithë jeta e tij i shkon si një film përpara. Dhe Allahu na ruaj, na udhujtilla kur njerëzit i dalin punë edhe vepra të këqija, kur i dalin diskotekat ku ka shku, mramjet ku ka shku, femrat me të cilat tashhënu, alkolën që e ka pirë, harama që i ka bëu, unë na udhujtilla Allahu na ruajti gjallë. Xhamati i nderuam, vdekja është për kujtimi më i mirë. Për këtë thotë salallahu al. A e dini se që kanë ba të pare të tante në ndeshëm dhe cincjerë, në kur kaloj ma fërvorreve dhe vërët në ban trupi. Allah, Allah. A kena dhe frik bile prejvorreve. Pan me në se poqohet kushën bëdet. Frik kena, sepse me noj po ba me hy vetë. Së na vjenë mirë. Edhe kur na shkën në hene përmenë, do në me e largu se na prishtë të rezine punve. Wallahi! Wallahi! të pare tanë sinë qërë, zëti qofti knaqën për e ty në dhe i pas pranur në mërhametin e vetë, mëshirën e vetë. U Allah i hapni në grobë, fu të shimvarë edhe flashin aty dhejën në e nësenade. Kuruqote, e thyrë të vedi me emër, o fila, Allah hu të dha shancin e dhe i herë, ishen vërë, Allah hu të dha shancin e dhe i herë, thyrë i mendjes, zëmërës edhe shpirtit, se që të me vepru ma sëdi. Sht Jetën e tyhne për ta, ta regulur dhe për ta përmjërcu vepër. Me banë të gjana që Allah hujë dëmë, dhe jo me cilat Allah huë është i pak nëqë. Me për po përkujtimi i vdekjes nuk është që është një teme, një ligjerate. Allah e na folit të hoxha për përkujtimin e vdekjes, që ha bukur na folit. Edhe kur dalim rukë, sa dalim prej gjamijet të zgurdullusin. Kur të harat? Sa dalin prej xhamisë filani kështu, filani ashtu, filani kështu, filani ashtu, tu përkujtoni njerzit. Sa dalin prej xhamisë, hajt ku ta kuapi lekosit pore, Allahu dhe Haram, sepse ka gjallë vetë marrse e duhun për vete. Ja. Përkujtimi i vdekjes është ai përkujtim i cili e trill zëmrën për vëndit. Ai është përkujtim, sepse hajt të banë me reflektu me të vërtetë, me të vërtetë. Jemati nderuar thua se një mbret ishte musliman Mirë për të e pasi ishte dhamë të anë të njëaja me pare pasunie, për shtet i thretme nëse e thetë të reflektoj i fije. Dovë të sidit. Edhe për kush ashtë ma alimi, ma i ditu mi edhe ma i devoqmi. Edhe i tregoj për një njëri që rritën vetëmi atjen për kujtimin a Allahot. I thetë shumë mirë si ma gjetë edhe shkon vetë. I thetë për hirtë Allahot ma jepë një kshilë, thëtë. Ma jepë një kshilë që të malvizin zemë në venit, edhe unë të ftilohem, mos të mashtori pasuninja dhe pushtet. Edhe thët, po si? Ka, thët i laqë për kjo të punë. Për qdo dit, katërdet dit, reshtë thot, do e përkujtosh vdekje nga katërdet herë. Imaginojësi kur para shtë dhe namazit, tët herë reshtë me qu me mënën të vdekja. O Allah, kur të vdhesë, kema më marë shpjetin, kam më më më laqë e nazën, kam më më përcjallë njerëzit, kam në në Tant dashunit kanë më mlar, dhe kanë më mhasivër, atje në terrin e varrit s'kam tjetër provestë. Ky është për kujtim me fjalë, më ndaj se sa lvizin zëmat, kjo është çështja e gjithë së cilës. Për kujtim. I that, a njihtuat 40 ditë dit, po? ka 40 herë ditë po kollaj më thot, syç, ka kapunë të jashtë. Kaloi 40 ditë për çdo ditë e kujtohet Zot atë vdekjen 40 herë, kaloi 40 ditë. Ha. Asifije Flogut ski stë lut zemra e vërtet i dhe të mabini këtu dhe të dhe jabin herën e parë shkete a e tësh i dhe të mabini këtu e bini i dhe të e bane atë që më theset për së është e vërtetet e ti e mashtrus e më ma amirë me të he krytët sa so më ndajt me i qëro ditë dhe njërzit me rëna të e për mashtrimet të ujë i dhe të e ombret a jetë që të kam thona është e vërtetet për së të para se me më të të të ma jepi ditë leje për që e donë, edhe më banë më mretë a i friksoj se pa e banë mretë e kjo pa e mytë ose pa i merhaku nëse pa e dëmton i thetë nuk të dëmtoj po diqa du me tregu edhe a i ja delegonë mbretërin ati edhe a i një fetë mbretë në tanë mretëni duke u njotë si mbretë kënjëri u dëvoqëm dëllë në pazar e shefa të një trektar i thetë ushtarve kapne musliman kapne edhe e qojnë para mretit ati e thetë Ti dhe të nësër kemë o egzekutut, dhe të heqin kokën. Qa kam ba, thot. dhe të egzekutuash, kërkon në drejtën, qa kam ba? Ska lafet dhe të egzekutuash, kur e qësër se s'ka shprese, ka piklimi, e ka përgjia, futënë dhe të burë, nësër nëadë dhe të ashpovim me të egzekutu. Të rënditet, sepse vdekje i ka të rokitë ndërë. I kalëntan jetë ati i parasyve, e, kur vjen puna, fillën e përkushtohet, tu ba dhikër zotit, estak firulloa, estak firulloa, ose atë në falë, të edhin që ka ba, zhdo njëri ban gabime, fillën e falë, i kthehet namazin, dhikër zotit, falje, pëndez, gjitha, urdhëron këm bret i rri, pra një rri dhe voqëm, edhe ndër ato femnat e pandershme, pamoralshme e zgjidh tin më të bukurën dhe më të mirën me tynde, edhe ja fusi në burg në Çelin aty. Edhe i thot tash i ky i devotshëm, i thot mbretit vërtet, hajde me mua, shifët tash. Një po fosëmën e re, e bukur, e mirë. Ajo edhe e fton me bazi na, me baj moralitet aty në Çelin në burg. Ky ishte në hallt vet, ishte në kasavet vet, sepse ishte i bindur ç'i vdekën e kishte necer i thët, i këdhe shduku, thët, i këdhe shduku, sa as kam men, as kam dëshirë për ty, kam halë të këzoti, a mefton në një vejpër e cila dhe të bajt pak në qënë zotin tem, e unë edhe me gjinahin tanë, medalja tje para zotit, në dhe të rahat, pse, sëpë që i shtë thonë që nesër ke për të vdhe, ke, ke për të egzekutu, e nuk ishte puna që në gjahë, në nëse kem e dhe këti, ja jo, ja, dë vdhesesh, nesër, dë egzekut i thot njeriu i devocshëm mbretit vërtet i thot mbreti dhe sundimtari im ky është për kujtimi vdekjes nëse ti e përkujton në këtë form i bindu që e xhelën e ke hak mbas veshit dhe zdin se kur ka me të zën atëherë jeta jote do ndryshojë sepse zemra jote do reagoj atëherë ti do ta kish përjetuar vdekjen me të vërtetë dhe ta keshë përkujtu vdekjen më të vërtet dhe prej këti uaj përkujtimi mund të keshë shpresë për ndryshim dhe për afrim të këllohu gjëllëshëmë. Duke e përfundu, kanë dëshirë kjo ledëzëj një poezi me lena Allahut dhe me shpresën të këzoti që ajo ta prejkin zemrën dhe ndjenja të gjithës e cili për nësh dhe të bëhat shkat për reflektim që ne të këthejnë. Se Allahu të na fillojnë dhe të na llogarisin për punën tonë, vetëm mirat që kemë na bë përpara dhe për të mirat që do bëjmë sot më pas. Dhe jo me vazhdu në gaflet dhe në gjënahe, e më na llogarit edhe çka kemë na bë përpara gjënahe edhe të tjera që mundna na bë Allahu na ruaj. Ishte herët në mëngjes në orën 5 kur vdekja trokitin në një dër. Kush është i përgjumur i bërtiti. Më lërë të hy i brenda, jam Azraili. Pa pritë mas njëri u filloj të dridhej, dhe si i marë në shtratë të përpëllitej. O i grua, bërtiti, mos flejnë, jetën të mamarë, mos e lejnë. Iko enxëll i vdekjes tiri me sa zëpati, më lërë hatë se endë nuk jam gati. Familia nga unështë e varur, e ti ke ardhur shpirtin për të mamarë, për sëri me leku trokitin e derë. O shok, do të amarë shpirtin pa e ndjerë, se shpirtin tëndë Allahu e kërkon, ne vetëm bëjmë atë që a i e urderëm. I hutuar njeri u filloj të qaj, o e në gjelë të lutëm nga i e ta mos mëndaj, do t'jap arë, arë gjënë, pasuri, vetëm mos më dërgo në vartë të zikë. Më lërë të hy brenda, o shok, me leku pësheret një, hape derë dhe ga shtratin në grihu, në qohësës me lejon të hy këtë herë, do të dëpërdojë si gjimë në përderë. Një riu i të reshtuar revolverin mori dhe nga dera e drejtojë. Do të drejtoj revolverin ka koka jote, do të vrastu brenda po nuk i ke. Tash me me leku ishte në dho, o shok, bëho gadi për vdekin duke i thërë. Me le këtë kur nuk vdesin, sa budala që je, u lepo është revolverin, së të duhet, ko të ke? Pse ki frikë më të regohë njëri të vdesështë si që e ka planifikuar aji? Eja prate kune mos janiz vajtë, por qeshu dhe gëzohu dhe i këthehesh Allahur. O ëngë, unë qaj dhe mërzitëm se nuk kisha ko që, ko që bismillahi të themë. Prej mëngjez i dirë në mbrëmje pasuri kam bledhur, bile as për shëndetin tim nuk jam kujdesur. Urdhrave ta Allahut nuk u jam bindur, e as pes herë në dit nuk jam falur. Ramazani ka ardhur e ka shkuar, e unë s'kam pasur ko për të pënduar. Në haqë, as një herë nuk kam shkuar, se më janë dhimë sur të hollat për t'i paguar. Zë qatë, As njëherë nuk kam dhënë unë, për kam marë kamatë shumë e ma shumë. Dhe njëherë verë kam pyrë nga pakë, me gratë e huaja kam grënë dreke dhe darkë. O me lekë unë të bëjthirë jetu, ma kurse jetën për një vitë a dy. Ur dhe atë kur anit do t'izbatojë, për zotën, pas kësaj dite, namazin regullisht do t'afilojë. Ma jurim edhe ma xh, do të kompletohem. Nga mendje madhësia, unë do të largohem. Nuk do ta ha, nuk do ta ha makamatën. Pasurinë do ta jap zeçat. Verën edhe grat do t'i largoj. Njëshmërinë na Allahu do ta dëshmoj. Me leku i përgjica. Nemë me lekut, nemë lekut urdhrat e Allahut i plotësojmë kundër urdrave të ti nuk mund të veprojmë. Vdekja është përcaktuar për zdo njerin, nënën, babajnë, bijën ose djalin. Edhe të pakotë të kam betë për jetes, dhe tashme e gjitha që a ke punu, të shkonë në nëndje dhe kujtes. Unë e kuptoj frikën tënde me leku i thotë, po tashë është shumë vonë për vajja dhe lotë. Jetove në këtë botë një shekull, ama pakë, për të varfri në mirë nuk u banë e marak, për indrit nuk i ke respektuar, lypsi në uritur e ke larguar, dy vajzët e tua në rrugë të degenerimit shkojnë, në klube nate për kafshatën e gojës këndojnë, në vend që të bësh ma shumë musliman, edhe fmijet e tu i bëre jo musliman. Muezinin e injëroje kur këndon të ezan, e asë nuk e ke ledzuar të shëntin kur anë. Dukë e thyrë prentimet jetën e kalojë Shokët i futën e grindja dhe i përgojojë Prej pasurisë grumbulluar shumë ke perfituar Ndërsa punëtore të mjerë i ke abuzuar Kohën e lire kalojë në bijazet e frimë Parat i kishe të vetë minë qëllimë Hajë e ushqime shumë e ma shumë Që është e atë varëve së të ka hyrë në punë Një pikë gjaku kur nuk e ke dhuruar Kështu një jetë për ta shpëtuar. O njeri, me shumë me ka të jetën e qove, vetën për fa me pasurime ndove. Gjeneti për ty, nuk e thënë, pa dëshim banurit zjarit keme qenë. Për ty nuk ka ko për të pënduar, dhe ta marë shpirtin për të cilin jam dërvua. Si do qoftë fundi e shumë i trishtuar, njeri u filojit të bërta si hutuar nga shtrati kërqeu duke qare bërtitur dhe, për, dhe pa prit mas u përplas po për është i vdekur. Merë mësim prej këtu, o ti që le gjën e dë gjën, as njëherë nuk e di kur jetat të mbaron, ndryshoj e jetën duke e përmjërsuar gjendetin a Allahut për ta fituar, Allahum e aminu, elhamdu lillahi, robbil arremin, e selamu alikum, rahmetullahi, barakatuhu.